La, la, la, la La, la, hej, hej Är du redo? Jag vet inte Jag tror du? <laughs> ja, så, så ser vi <laughs> Välkomna till ett nytt avsnitt av Vi firar podcast Som vanligt med mig, Kristoffer Saltberg Dagens gäst sitter framför mig Vi ska lära känna honom som vanligt via bästa vännerfrågorna Och vi börjar med namn Mikael Sebastian Andersson Bra ska Jag pratar, Ska prata om mig <laughs> oh. Har du något smicknamn? <laughs> ja, basse, bias, mm -hmm. Sebson hakan, <laughs> Mannegrodan. Vad sa du? Mannegrodan. Mannegrodan? Min mamma kallar mig Mannegrodan och Mattias Trasan när vi växte upp. <laughs> <laughs> är det någon förklaring bakom Nej, <laughs> <forklaring> på det? Någon förklaring <laughs> på det. Mattias tror jag hade en trasa som man vägrar släppa. Är det du eller Mattias som är guldkungen? Mm. <laughs> Det är väl egentligen den som tar mest godis hemma hos farmor som är Aha. guldkungen men jag tror det var jag som det kallade när Victor Rödman var med. Det. Kom in! Ja? Ja, ska vi bara... Vi tar en är... pass. Ja, vi tar en Då är vi tillbaka efter avbrottet. Stört, stört av min pappa. Tack Anders. Vart var vi? Smeknam, Guldkungen. Du tog ja. mest godis. Vad ja. <laughs> Tänkte jag på att få någon med smeknamn. Nej. Vi går vidare med. Ja. Född. 18 juni 1991. Är det någon känd som Fredrik? 18 juni. Jag vet faktiskt inte. Så vi kollar lite snabbt. Ja, det tycker jag. hoppas det är. Steve Buscemi <laughs> Din uh, lookalike <laughs> Min lookalike <laughs> 18 och 20 Födda ja. ah. Magnus Uggla Yes yes, <laughs> <laughs> Ja, jag behöver inte kolla det mer För jag har redan <laughs> Toppnamnet yeah. Bor I Oslo Mm Tillsammans med Erik och Johan. Men, vill du uh, efter dem också? Nej, vi låter <laughs> dem vara så pass anonyma. Ja. <laughs> Men du ska kanske flytta till något <laughs> slags loft. <laughs> en våning upp kanske. <laughs> Det är en möjlighet i alla fall. Vill, vill vi du berätta historier? Du berätta för mig förut om, om uh, dealen. Ja, Vår nuvarande hyresvärd har lagt fram en deal om att jag kan ta över loftet över lägenheten vi har nu med den lilla lilla haken att han får komma in någon gång. Jag vet inte vad han sa, varannan månad en do his thing. Så har han lagt fram det. Han har inte sagt någonting om vad den här grejen är. Nej. Han kanske våldtar mig. <laughs> do my thing. Blick, blick <laughs> ja. Nej, men det kan vara allt. Det gjorde han ju också under det här när jag <laughs> Nej, Absolut inte. <laughs> men nästa um, vad fan var det han sa? Jo, men det var då jag sa att jag kan, jag kan klara att lägga 13 i månaden på en lägenhet Även fast det är alldeles för mycket pengar Så mm. klarar jag av det Så um, sa han Okej, okay, då kan vi snacka business Och så börjar han dra ner gylfen Och sen bara så här Åh, oh, uh, uh, uh. oh. <här> han är um, Jävla Andrew Space case Ja, oh, jävla space case <här> Ja, vi lämnar Andrew och hans uh, Thanks ja. Vad har du för hårfärg? Um, jag vet inte Liknar din lite mm. Jag skulle säga att jag är röttfärgad. Det Är en färg? <laughs> jag vet inte Har du sett blonda blonda rått? Nej, <laughs> väl ja, Det är kanske röttfärgat. Jag vet inte jag ser inte mitt hår nu <laughs> Ni får, ni får bestämma själva Vilken hårfärg jag har mm, kan ha en omröstning Jag är bara så råttfärg eller råttblad. Ja, Då har vi kommit in på det omåtligt populära inslaget väl drycken Då oh. ska du få Kaffe vill du ha i alla fall ja. Så mycket har vi bestämt Och en side order mm, Då um, har du att välja mellan Mountain Dew <laughs> Oj mm. Något som heter Nud. <laughs> Okej. <Okay. Ja. laughs> Och en snapple. Får jag inte se dem innan? Utan det ska Nej, vara. Jag tror snapple hette Pretty in Pink som undertitel. Okej. Okay. Ja, jag är sugen på alla de här känslorna. Ja, jag känner också det. Mountain Dew är en klassisk neckbearddryck. Mm. Och jag tror att du har druckit det. Nej, jag drack den med, med Mac i Mackes avsnitt ja. för första gången. Ja. Uh... Men du ger mig du ger mig ingenting. Jag ska ta det beslutet själv eller? Ja, jag ska inte sätta några värderingar alls. Mm. Ja, men då vill jag nog ha en nud. För jag har aldrig hört om det tidigare. Nej, men då tar jag nog en Snapple. Ska vi ta Mountain Dun också? Ja, så det delar vi på jag. Den. Jag vill jättegärna smaka på den. Mm, men då gör vi så. Har, då har vi lite vi... she också. <laughs> <laughs> Nej, Jo vi har munkar vi tar Yes det? det är ju <laughs> en munk och en mountain Jew <laughs> Det har vi inte sagt när Vi, vi spelar ju in det här um, uh, I marknadstider Så yeah. det är ju en marknad utanför fönstret här <laughs> ja jaffari <faria. laughs> Så vi tar en donut för det här också Ja yeah. yeah. Då är vi snart tillbaka med dryckerna och donatten. <laughs> kända från det omåtligt populära islaget. Väl donatten. Häng med Då är vi tillbaka med drycker och munkar. Vill du beskriva din munk? Min munk? Är, är, vad, är, vad är munkar gjorda av? Det är en helt vanlig munk helt enkelt. Lite socker på båten, jag vet inte om det är meningen eller inte. Vet, du det blir då sås kanske. Men sen är det, jag vet inte vad det vita är, vaniljglasering kanske? Kanske. Med marshmallows på. En riktig sockerbomb du det, Ja, jag är sjukt taggad Vill du öppna och smaka ja. på nuden kanske? Det är någon plastflaska Så jag låter nog inte så mycket va? Nej. <skratt> <skratt> Vad var det? Men det luktar inte apelsin och mango Det luktar mer persika mm. du, du, Vi har solo cups här För att Vi okay. uh, ska se ännu mer Neckbeardigt ut <skratt> Allt är bra Skit. Jo, jag kan bara ta lite lite. Häll upp det. Ska jag smaka? Smaka av det. <skratt> ja. Jag vet inte jättesuger på att smaka på jag ser det assolut men, men det var den var så inte uttalande bara. Den ska ju innehålla sjukt mycket protein står det på flaskan och. Jag Köpta min snäppel direkt också. Inte en hit. Nud Ja, oh, jag tänker Snapple Pretty and Pink Lemonade. Mm -hmm. Shake me baby and keep me chilled. <laughs> Made from the best stuff on earth. Oj. Så so, oh, Kan det... du inte läsa vad det är då? Uh, ja. Fruktdryck med citron smug. <laughs> vad är det Smagg? <laughs> <laughs> ja, det var ett Ja. Best stuff on earth Lite citronsmugg <laughs> Oj, här är det fakta under korken Oj. The average person spends two weeks of their lives kissing Det är inte jag <laughs> <laughs> Vi ser vad den smakar mm har -hmm. smakar på snapple förut Nej, men så är det typiskt man ser i gatorkök i USA Ett hål i väggen så beställer du en kyllingtalerken och en snapple. Ja, smaka på den. den var... Okej. Okay. Väldigt... Uh... <laughs> Made from 12% fruit juice and 88% pleasure. Står du här? <laughs> <even>. Oj! <laughs> Vad är det här? Du smakar grepfrut. Mm, väldigt syrlig. Mm. Jag tar ett bett av munken så kör vi vidare sen. Ja. Oh, oh, det, är ju socker på det är för mycket socker det här alltså. oh. Just det mm. Jag fick meddelanden här från min flickvän Hon undrar, ska ni inte ha kaffe? Oj, det kanske vi ska Då är vi strax tillbaka <laughs> kaffe. Jag kan hämta åt det Kanske ska ställa och göra ljud Åh Mm. Jag vet kanske vad svaret kommer bli Men vill ha Nej <laughs> Vill <du> bli retad? <laughs> Nej. Ja, Det Jag bara där för jag inte ha Wow <laughs> Du kan ju inte ge mig den Du är din mugg Mannen Så då är vi tillbaka med alla drycker och alla munkar mm. Och du eh, har fått en fest här inne <laughs> Du har fått kaffet i Draco-muggen Varför mm. känner man inte värdig Nej, Men som gäst så bju bjuder jag på den Det okay. blir fel som, som, <laughs> som gäst så får du den yeah. Ja Tack. Nu kanske vi ska fortsätta <laughs> <Ja>. <laughs> Vi har snackat om munkar Och drycker all timmen nu Ja fari, vilken <laughs> magi <laughs> Då har vi kommit in på inslaget som heter Så minns vi, Sebastian Andersson Ja Och du vet vad det går ut på mitt första minne Ett starkt minne, bla bla bla mm -hmm. Spännande um, Och mitt första minne, <laughs> någonsin med dig Är, <laughs> är um, när vi går i sjuan och jag tror de anordnade någon så här grej för att man skulle lära känna sina nya klasskamrater. Mm -hmm. Så man var ute och gick i skogen. <här> <Okay>. <här> och då eh, gick en viss man som heter Martin Holm i vår klass också. Ja. <här> Under den här vandringen så blev du i princip Martin Holms bitch. <här> ja, det stämmer. <här> <här> och jag har så mycket sjuka historier om honom också. Jag kände ju inte... Jag har inte växt upp här. Jag hade ingen aning om hur han var. Nej, Har du tagit ett avstånd från honom du... Kanske, du jag vet inte. Jag hade ingen val. Det var Anders och som var. Okay, men Sebastian, han kan nog hantera Martin Holm. <laughs> Tänkte han. Ja, men det var vet att det var du, jag, Victor, Ville och Martin Holm som ja. var. Och sen var det Ida, Kristiansson och Jonas Lennartsson mm -hmm. som gick. Var i, vi var i samma grupp liksom i grund 3 och jag minns liksom att Martin Holm sa: Kombass, vi springer dit, och då sprang ni dit. Kombass, vi springer hit, och <laughs> dit. Jag har förträngt allt det här. Och så minns jag att ett halvmöbelare i Blåbär. Ja. Det är mossa med Blåbär, jag vet inte fan vad det var. Det, det är mitt första minne av det. Ja. Men vi pr pratade lite här innan att det är svårt att urskilja. Vi, vi har många minnen tillsammans. Det har vi. Men jag vet inte om jag ska ta något som sticker ut så. Men... Jag vill ju inte bli ihågkommen för att jag blir målad av Martin Holm <laughs> Nej men det är ju första minnet <laughs> Jag vet inte, har du någon minne så som du vill ta upp? Jag vet inte Nej, svårt att ta det. <laughs> ja. <laughs> jag kommer inte ihåg första gången vi Nej, Nej men, men det något annat så... liksom, som sticker ut Det var ju lite senare i Ovenska, med Roadtrippen till, till mm. Öland Var det väl? Ja Ja, Öland det var jävligt nice. Och sen Karlskrona och sen Göteborg och sen Strömstad och sen hemma ja. på två dagar tror jag. Jag hade du tänkt vara ute i någon vecka eller så ja. tror jag. Ja men det var jävligt eh, Speciellt speciellt nu var på Öland det var jävligt mm. mysigt. Mm. När vi åkte förbi Ottenby och sen så <laughs> ner till <laughs> Åkte vi förbi det tre gånger till. <laughs> ja. så åkte vi ner till Långe Janer den som är söderut. Ja. ja. Och så Långe... åkte vi upp också. Var vi vid Långe Per Nej, ja, jag tror vi stannar bara vid den södra. Men jag mm. tror vi var uppe och nosa på den norra också. Och sen <laughs> åkte vi ner igen typ. Ja, men det var väldigt nice. Så tältade vi i Kalmar. Ja. Och sen tänkte vi att vi tar in på när de vandrade hemma i Karlskrona någonting. Vi kom dit sju på kvällen och det spöregnade. Ja, de absolut. hade inga rum kvar. Så, men då fortsatte vi köra då. Och så körde vi hela natten. <laughs> Kommer jag ihåg, vad är Strömstad? Åt. Nej, 7-8 på morgonen. Ja. Eller sådär. Vi, vi bara körde runt Jag Det kan att det är mitt i natten att vi stannar på en ställe och då dunkar sig slags Jag hade en brända skä med slackmål ja. musik. <laughs> så man, där rakade ögonbryn hörde man <laughs> nå någonstans i Mellerstedsvägen. Det var, då, var det inte då emil låg och, sov <laughs> och så vi baksätet. Alltså stod du och jag utanför framför bill mm. Eller liksom lyckorna Och så kollar vi på någon karta Och så vaknade <laughs> vi upp själv i bilen Med den musiken Och så stod vi utanför <laughs> lyckorna bara... Vi kan få ett litet ja. exempel på hur slagsmålsklubben låter här Musik Mm, bra minnen. Mm. Då går vi vidare med bästa vännerfrågorna. Vad var ditt favoritämne i skolan? Ja, ah, är det alla årskurser? Ja, får välja. Mm, jag har alltid varit en sucker för träslöjd. <laughs> <laughs> jag vet inte. Ja, eh... men om jag inte får välja det. <laughs> klart jag får välja, <laughs> får välja det. <laughs> <laughs> men om jag skulle välja något annat så är det. Programmering i så fall mm. Och det har hjälpt dig på vägen det Så att säga ja. Med Ove Eller programmerings Gubben Mm. Ja. Favoritfärg mm. Svart Tror jag, det, jag Har jag alltid sagt så här: Under min uppväxt så har det alltid varit grön mm. Men Vem fan gillar grönt <laughs> ja, Vem fan grönt <laughs> Okej, okay. jag kan säga grönt då Mm Svart det är ju tråkigt Om är svart en färg ja <här> <här> <här> <här> um, Favoritmat Oj Okej, okay. det var tur att du sa det med farmor förut <här> Farmors eh, hemgjorda köttbullar Med <här> mjöliga potäter Och sås Fy fan vad gött Det vattnas i munnen, jag hade ja. också en farmor som gjorde, gjorde Köttbullar, mm. det hade väl alla kanske Men ja men ja. Jag har fått receptet. Jag har försökt återskapa dem men det går. <laughs> det går fan. Nej. Nej, det går inte. Har du någon favoritfilm? Um, det känns som det här ändras från år till år mm. på något sätt. Men en som jag alltid kommer tillbaka till då. Ja. No country for old men. Den Bra. gillar jag. Bra val. Tack. Jag har nog bara sett den en eller två gånger. Mm. Men jag tror inte det är någon musik alls i den filmen Noll musik Jag tänkte inte alls på det Och sen var det någon som påpekade ja. det Och så kollade jag på den igen och så så här, Det är jävligt sjukt mm. Favoritserie på tv True Detective Spelar ingen roll hur många dåliga säsonger De kommer att göra av den <laughs> framöver Första säsongen är det bästa som har gjorts på tv mm, Det kan jag hålla med om Men sen så kom säsong två <laughs> ja. Men jag gillar den Säsong två också Jag håller på att se om dem där nu igen ja. Jag blev precis klar med eh Kolom säsong 1, sex eller sju gånger nu tror ja. <laughs> Så nu tänkte jag börja på 2 igen, men första gången jag såg säsong 2 så var det så här. Mäh! Mm. För då jämför man bara med hitta. Men sen när Kolom den så ja, det funkar den då. Jag gillar men de McAdams, ja, de kan ju inte mäta sig med säsong 1 alltså. Nej, det går inte. Mm. Eh, har du någon favoritlåt? Och har du någon favoritlåt just nu? Mm. har folk. Då har så Jag är ledsen Jag kommer nog inte ha så här något ätbart i resten av intervjuerna <går> <går> Okej okay. Det känns som att folk förväntar sig att jag ska säga Någon hiphop här Ja. Känner du så? Nej, mm. sen så kommer ta han Vad heter han? Som har ett stort D och en apostrof The Angelo <går> ja, det, <går> det är en, so. en kandidat, absolut uh, Jag tar fan någon hiphop ändå alltså. mm. Shoot Wesley's Theory med Kendrick Lamar. Är det en um, från Nya Sky? Yes. Inte från den uh, Untitled, Unmastered men Pimpa pimp Butterfly. Okej. Okay. Ja, det känner jag inte riktigt till. Intros på det. Du kan fade innan. Mm. Nice. Every n*** is a star. <laughs> <laughs> Inleder du <den> med. <laughs> uh, jag avbryter det där innan du blir stämda. <laughs> <laughs> <laughs> Motto. Catchphrase. Nu har jag en som jag skrev på jobbet, men den är rätt tråkig för den, den funkar ju på jobbet. Det var ju Lean Min coding. coding Machine. Du kan inte ens, det är Jag kan inte ens. Så skulle det vara dig så vanligt, men. Mm. Jag, vet, jag kan inte komma på någon Nej, det, den är räcker gott och väl. Emil hade ju massa förslag till mig också som jag har kunnat ha. Tatt. Just a small town boy. Precis. En <laughs> vidrig Ja jag Ja, vi kan Ja. Yeah. Jag tycker om. När du tar på mig. <laughs> ja. Jag tycker inte om. Eller vill ha något annat <laughs> Jag vet inte. Uh... Folk som går sakta på trottoaren och tar upp all plats. <laughs> jag har inget problem att köra om folk, men jag blir så stressad. Ja, <laughs> uh, ja. går bra. Jag vill ha chans på. Oj. Miranda Kerr mm. Jag fick inte upp en bild i, I huvudet hur hon ser ut just nu <laughs> Nervös <laughs> Men eh, Ryktet på stan Säger att hon ser bra ut Hon ser bra jag, ut Orlando Blooms tjej. Yes. X vad är det såhär? You're saying there's a chance <laughs> Jag vet inte vad han mm. Nej, jag ska inte äta Sorry <laughs> Mitt drömyrke är mm. Jag gillar ju musik Väldigt, väldigt, väldigt mycket mm. Även fast jag inte är så bra på det <laughs> Men jag skulle vilja vara så här, Bassist i husband någon husbanda Någonting liksom, Någon sånt, Har inte det varit kul Mm det tror jag. Husband menar du? Som en typ sätt på spåret. Att du menar sånt husband ja. på någon såhär, antingen talk show eller något sånt. Ja. Inte så här: du är på en obskyr klubb <laughs> någonstans i Lower Manhattan. Det, det också är, är också en möjlighet. Bara. <laughs> <laughs> <laughs> Nej, men bara något sånt att jobba med och liksom: Okej, okay, nu ska vi göra det här. Och så repar man ihop det i mycket och sen kör man. Mm. Och bara repetera det. Det tror jag det är rätt. Men jag tycker fortfarande att programmeringen är roligt. Måste förs försvara det. Ja men det är såhär jag, jag kommer inte programmera resten av livet Det vet jag redan nu Ni hörde det här först <laughs> Vi firar podcast exclusive <laughs> Ja vi går vidare med Har du någon gång brutit mot lagen? Är det bro <laughs> Jag är ju känd för att konsumera tunga droger på daglig basis Ja <laughs> Låter som ett motto nästan Ja Klippa in det där så. <laughs> um, Men det är ju inte helt lagligt Nej det Och röka gräs Eller andra saker Köpa hembränt när man är 15, Inte lagligt heller tror jag. Nej Speciellt inte av Kenny Strand <laughs> Nej Verkligen inte Vi ska inte gå in på Kenny Strand mer kanske <laughs> <laughs> Det är mycket mörker som gör sig där ja. Nej men Inge, Ingen mord eller sånt Nej, inte vad jag kan tänka <laughs> Nej, det, det räcker så Jag hade gärna berättat om det Men jag, jag var en good boy mm. Ja. svordom. Fan, tror jag Kort och gott mm. det... Man kan säga det på så många sätt För att uttrycka olika säg det, känslor. Säg det efter varandra på fem olika sätt Jävlar <laughs> Ha! Nu <laughs> <laughs> kan jag ta en, en till. <laughs> um, vad sa vi först då? Fan. Fan. Och så var det hårt. Fan! <laughs> ja, men det finns ja. Ja, man kan använda det på många olika sätt. Förlåt att jag sätter det på plats. Ja, det jag var inte redo. jag gjorde mitt bästa. Ja. Ska vara i lås Det här visste du inte om mig. Oj. Vi får ju gå, gå till totalt jävla mörker här om du vill veta något du inte vet. Fast jag tror det du vet det i så fall. Intriged. Ja, du väljer ju själv vilket. Kan... Mm. Vilken styrka du vill ha i det. Okej, okay, jag säger det så får du se om det blir. Mm. Jag var nära på att bli pappa när jag var 16. Och vi kom överens då om att det här säger vi inte till någon. Nej. Och sen kom folk fram och frågade mig om det då. Men det var inte från mitt håll det, kom, det vet jag. Vem var det då, då? Vem kan det ha varit som sa det då? Nej, men jag kanske någon som vill ha lite uppmärksamhet. Ja, kanske, kanske, kanske. Ja. Nej, det alla jag... veta det verkar ju vetare ändå. Mm, men nej. det är en sån grej som liksom, det här berättar vi inte. Nej, det håller vi i käften om det. Här. Men jag vet inte om um, hur jag hör om det heller. Nej. Men då var det kanske inte från dig då. Nej, jag vet, det, var, det var på något fest vi hade hemma hos mamma. Mm. Tror jag var Emil Andersson, Johan Skärvik och Macke. Tror jag det var. så går ja, fram i grupp Och bara är det sant liksom. det ja, Först var jag såhär nej vad fan snackar du om liksom, för ja. När jag säger att jag håller käften något, Så håller jag käften om något mm. ja. Eh, Men ja för jag kan tänka mig så Vissa jag kan komma ner som en bomb Det är möjligt mm. Nu vet ni <laughs> Jag det kunnat ha varit pappa Bias Vilken jävla bra pappa du det varit Jag hade ägt som pappa ja. Vi går vidare med: Jag ångrar att jag um, tog kort på min kollega Two-Face med blixt. <laughs> det är ett dåligt minne jag ja. ja, de, du... de som känner mig vet vad jag tycker om uh, pinsamma situationer. Jag kan inte hantera det. Jag, bara min kropp lägger ner. <laughs> Men vi satt vid. Det här var tidigt. Jag blev anställd. Jag ja. Jag blev anställd i Oslo. Och en av mina kollegor har varit med om någon, någon, någon brännskador mm. på ena halvan av ansiktet Så örat och sig är bortsmält och käften hänger, ögat fungerar inte Det är så blankt eller grott <laughs> typ på näsan ja, skitsam. <laughs> jag hade råkat nämna det för folk hemma så alla ville ju se hur han såg ut <laughs> Det är monstret <laughs> som jag hade målat upp Så jag skulle försöka få en bild på killen Mm Sen när vi satt på, vi, i kantinan på lunchen då Smög jag försiktigt upp mobilen så här, under bordet Och knäppte av en bild man jag hade glömt att stänga av blickstön på kameran Så alla började kolla på mig Och så får jag panik och så här, det, var, det var inte meningen liksom, jag, jag bara gjorde så här liksom, Så fick jag försöka winga hur jag hade jag har fått upp Av det. misstag ett kort på en person alltså, Ja, alla mm. förstod att det är mm. och, ja, och jag budshittade Och jag inte var... vad jag gjorde resten av dagen Jag satt och grät någonstans antagligen Tyvärr var du tvungen att ta bort bilden också ja, ja, tyvärr Men jag har fått fler på sen ja. senare så. Ja, mm. och det förstår jag att du ångrar. Ja Om vi tar den här då istället Jag ångrar att jag inte Ja Nu har du munk i munnen <laughs> Jag mig själv han ligger där och bara ser så delicious ut mm. Jag ångrar att jag inte var mer social under högskoleperioden tror jag mm. Jag var var på en annan plats i livet då. Mm. Du var Men lite... nu är det, det är ju det är kul att träffa nytt folk ändå ja. Även fast de flesta brukar suga Men Nej, i Karlskrona måste... så var det liksom Ingen effort alls Nej. Då var det, okej okay, vi dricker ett dansk Och mm. även en kvarting äger Och så går vi ut och ser vad som händer mm. Det är ingen bra sätt att träffa nytt folk på <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Men ja, jag tror jag hade behövt det själv mm. Men jag håller på att lära mig nu <skratt> Istället Bygga lite self-esteem kanske mm -hmm. Det är väl då man gör det ja. Varför älskar folk dig? Eh, en väldigt lugn person jag tror jag utstrålar lugn mm. Eller, Stämmer det? Ja, ja, ja. Jag gillar när folk runt mig mår bra Så jag försöker göra en effort för det mm. jag är givmild Jag gillar att bjuda folk på saker och sånt mm. Jag delar med mig av det jag har bra. För det mesta Men varför hatar folk dig? Det förstår jag inte det är ingen <laughs> som hatar mig Ingen kan hata mig Jag vet inte du Martin Holm då, kanske. Fast han verkar ju... Ja, han gillar mig han på, sig, på sitt sätt. Han tog dig under sina vingar. Ja. Du var en prospect i ja. Martin Holms tidig prospect. Nej, du stryker inte någon mothårs. Nej, det kanske är därför folk katar mig då. Folk tycker att jag är för menlös. Det är en anledning. Ja. Jag, jag säger inte att det stämmer. Men jag kan ta det. Ja. Nej, det tycker jag inte. Nej, med. men ja, mm. det är kanske... Inte, folk får komma med inspel i eftersnacket här mm -hmm. Varför hatar ni mig? <laughs> Write a comment below <laughs> Put some troll comments in <laughs> ja, Då har vi kommit fram till den sista bästa vännerfrågan Och det är Sebastian Andersson Hur vill du dö? <laughs> <laughs> det hade jag faktiskt tänkt på lite <laughs> När jag hörde att den frågan var med jag skulle vilja bli nedsänkt i så Såhär, bara på en massa stenare Någonting tungt bara mm. Och sen bara droppa mig ner Och bara se Jag vill se hur det ser ut där nere ja. Det är ju dåligt sätt att se det, om man dör samtidigt då kanske men... <laughs> Ja, men det kanske är vackert där nere Om man åker sista. ner med en så här: Så du har um, limited air supply liksom Och så kan du chilla lite på botten där och Fem bara se. minuter kanske räcker va? Ja Efter fem minuter känns det att det blir långt i <laughs> ja, precis på botten. Ja, men då kanske man bara kan ta det eller någonting Mm Ja, jag vet inte. Ja. Skit. Men nedsänkt i berättighålla det är, tror jag är ett bra sätt att det på. Mm. Ingen som stämmer det. Nej. Kan bara hånta andra barn som är där och badar på somrarna. Mm. Bra. Bra sätt. Tack. <laughs> Då har vi kommit fram till det sista inslaget mm -hmm. som heter Sammanfattande låt. Spännande. Då är jag gör en cover på en låt som jag tycker sammanfattar dig eller symboliserar dig eller jag tänker på den här låten mm -hmm. när, jag, när jag hör ditt namn. Låten jag har valt till dig, Sebastian Andersson, är For whom the bell tolls. <laughs> <laughs> vad fan. Med Metallica. Klara dig själv, vad fan. Nej, men dels för att du var en av de första Metallica-fans jag träffade. Tack mm. så mm. mm. mm. Och eh, dels för att vi spelar den här på vår allra första spelning, vi gjorde tillsammans. Mm -hmm. Så, eh, ja. Fast jag ska kommer vi göra den i en lite annorlunda version. <laughs> ja. Och jag har in, absolut inte repat in den så väl, så att det får bli som det blir. Ja. Men ja, då mycket vi upp så kommer den snart. Ja. Jag var inte med på alls. Tagning 1. Shoting gun on the run, on the endless grey On the fight for the righteous, but who's to say? For a hill, men would kill why they do not know Stuff and wounds, there's the pride. Men of five, still alive through rage and blow Gone inside from the pain that they surely know Och mycket bättre än vad jag förväntade mig <laughs> Försökte något Hur, annat ja. jag, jag, det, Hur gör man en Metallica-låt? Bra <laughs> <laughs> jag tänkte, det hade varit roligt om den hade varit här, Precis så som originalet <laughs> Men jag försökte och Det lät så, du, du, du. <laughs> lät så jävla dåligt Men ja Det var det hela Nice. Tack. Tack och hej When the four corners of this cocoon collide You'll slip through the cracks hoping that you'll survive Gather your way, take a deep look inside Are you really who they are to the lies? To butterfly At first I did love you But I just wanna find Toss and turn Listen, learn You was my first girlfriend Bridges burn All across the board Each door Oh, I fall i get signed, homie, I'm at Kaboo. Hit the dance floor strobe likes in a room. Snatch a little secretary, bitch for the homies. Blue-eyed devil with a fat ass mouth. I'ma buy a brand new cardio. Truck the hood up two times, do slow. Plan them on everything, plan on wet rain. Married to the game and a bad bitch shows. When I get signed, homie, I'ma buy a strap. Straight from the CIA, set it on my lap. Take a few M60s to the hood. Pass them all out on the black ones, boo. I'ma put the cop that's follow me by the White House. Republican, run up, get signed out. Hit the press i got a cube and on my neck, uneducated, but I got a million dollar jack like that. We should never cave, we should never came. Take his money go back.